танцювати не вмів, совав ногами, аби був привід обняти її. Відхилялася, вередливо надувала губи. Відводив у бік, дуже серйозно говорив про літературу, про відповідальність журналіста. Уважно слухала, розуміння в очах, а додому проваджали інші, доростіші, хто після служби у війську, хто мав намір одружитися. Скоро приліпився до неї плановик з рай Старший роками, солідний, готувався на заступника голови, прийшла в редакцію кликати на весілля. Ти ще пошкодуєш, що проміняла мене на чиновника. Півниця, на весіллі упився і задихався уночі, уявляючи, як вона з іншим. Років зо два тому була в Києві, подзвонила, просила зустрітися. Залишайся в моїй пам'яті такою, якою була тоді на танцмайданчику в Терехівському парку, сказав у телефонну трубку. Він поїхав із Терехівки 20 літ тому, і Терехівський час зупинився, як зображення на екрані, коли кінострічка перестає рухатись. Та ось він повертається, вмикає кінопроектор. Статичне зображення на екрані ожило, Життя триває. Звертаючи на Терехівський шлях, виписав машиною півколо, ніби циркулем у зошиті. Півколо, коло, символ життя. Терехівка, Мрин, Київ, Терехівка. За 20 літ цим шляхом він їхав на роботу в редакцію. 17-річний з диктовим чемоданчиком, що замикався на висячий замок. Усе це описано. Майже все. Дотепно, романтично, сентиментально. Навіщо драматизувати життя, травмувати людську душу? Воно й так нелегке, це життя. Жінкам подобається, як він пише. Листи. Я плакала, я сміялася, я мрію з вами познайомитися. Правжні читачі, жінки, сприймають світ емоційно. Мужчини шукають у книзі того, чого вони шукають у газеті. Фейлетон. Проблемна література анахронізм. Сьогодні, коли є газети і телевізор, читайте в газетах сторінки народного контролю і останні вісім сторінок літературної газети. Чого вони хочуть від мене? Чому я мушуло скотати нерви обивателів? Великий гетти усім міг догодити. А яка слава! У віках! Це міщани вигадали, що художник Прометеї, якому орел клює печінку. Не хочу, щоб мою печінку клював орел. Поки обиватель грітиметься біля вогню, добутого мною. Жертв історії досить. Не хочу переповнений музей воскових фігур. Я живий, я творець. Та перед ким я завинив, що виправдовуюся? Усе чудесно. Ярослав Петруня – співець життя. Краси життя, а життя вічне. І через тисячу літ милуватимуться сходом сонця і вогнищем у полі. А може поля уже не буде? Усе забудують хмарочосами. І тільки його оповідання будитимуть спогади. Через тисячу літ улюблений письменник Ярослав Петруня. Співець життя. Заголовок для ювілейної статті. Тисячоліття з дня народження. А поки що заголовок для статті Івана Бермута. Про Ярослава Петруню. Статті Бермута, написаної Петрунею. А що? Хіба не було в історії великих письменників, які самі себе возносили до небес. Бути вище умовностей, не ускладнювати життя. Мораль – це умовність. Мораль не для художника. Художник вище моральних догм. Маргарита – природна необхідність. Навіть лікарі радять омолодження тіла і душі. Усе чудесно через 20 літ у власній Волзі. На дорозі десь скільки мерз у кузові полуторки. Тоді ще бігали полуторки. Люди за вікнами автобусів